Я завжди казала новеньким, не хочете вчитися українською, йдіть до іншої школи. Або взагалі, їдьте з України. І ніяких неприємностей в мене через це не було. І платівки гмирі в мене завжди звучали. А вони поламали мій програвач, і замість того, щоб полагодити його, Купили мені апарат для прослуховування лазерних дисків. Але я хочу слухати свої платівки, а не їхні диски. й завжди в мене на столі стояла і стоїть статуетка Лесі Українки. І син у мене завжди був не Сашею, а Олесем. І чоловік завжди був не Дімою, а Дмитриком. «Альоно, як у мене защеміло серце, коли я написала останнє слово на цьому уже двадцятому аркушику мого листа до тебе? Сподіваюсь, у тебе від нього вже серце не болить. Я так бажала тобі зустріти хлопця, з яким би ти забула Дмитра Лиховида. І певно так воно і сталося. Дмитро помер кілька років тому» попер раптово від серцевого нападу, не доживши до 60 років. Він був одружений, мав дочку. Мої родичі, септосино, Онук навіть Анастасія, спілкувалися з його родиною. Він пішов од нас, коли ми розлучилися. Завжди давав на Олеся більше грошей, ніж вимагав закон. Чому ж ми розлучилися? Це сталося не в один день. Я перестала бути для нього тою жінкою, з якою... Альоно, я не знаю, як би поставилася до цього ти, якби тобі судилося вийти за нього заміж. А від мене він одного дня захотів такого, чого я й уявити не могла, що таке буває. Олесеві було вже два роки. Ми були одружені не перший рік, і він вирішив пожвавити наш шлюб. У моїй уяві, такого від жінки може хотіти тільки гвалтівник, а не муж, коханий. Він же був для мене не просто чоловіком, а героєм, воїном, тим, хто доспіває недоспівані пісні великої вітчизняної. Я ніколи не забуду, як він говорив, що хоче потрапити на війну з несправедливістю, яка десь іде на земній кулі – у В'єтнам або в Загіндо чи Ну, не знаю, можливо, ти змінилася, Альона, але тоді й ти була така. Пам'ятаєш, як ти розповідала, що твій батько хлопчиком тікав на війну до Іспанії – Потім, коли я прочитала, по кому подзвін Гемінгвея, я весь час плакала і згадувала твого батька. І мого Дмитра також. Тоді вже не мого. А тоді це все сталося не в один день. Я відмовила, він пішов. Усе відбувалося поступово. Кілька днів я взагалі не могла бути з ним в одному ліжку. Він потім прийшов із квітами, з вином. Я була щаслива, гадала він, вибачення просить. А він вирішив, що на підпитку я буду не такою принциповою. Це тривало кілька місяців. Воно ніби забувалося і щасливі дні поверталися. А потім він наполегливо згадував про це. А потім почав повертатися зовсім пізно. А коли не повернувся на ніч, мама сказала, «Ось твоя кімната, ми її тобі звільнимо, а самі з Олесем і Талою підемо жити до нашої тринадцятиметрової». Тоді він пішов від нас і більше не вертався. Навіть за своїми речами не прийшов. Став жити з однією жінкою. Вона й прийшла на осінь по його теплі речі. А пішов він од нас навесні, коли цвіли каштани. Отаке життя, дорога Альоно, нікому я не розповідала про те, що було 35 років тому. Якби ти була поряд, то певне згодом би й розповіла. А більше в мене не було таких подруг. Хіба що мама. Вона щось зрозуміла. Вона ж була медсестрою на фронті. Але ні про що мене не питала. Олесь бачився з ним. А чи обговорювали вони з ним причини нашого розлучення, це мені невідомо. Я знаю ті грубі слова, якими все це називається. Вчителі все це також знають. У мене було багато учнів із нещасливих родин.